Xperengira eta egiko etxeak izenpetu du edabideak elkartearekin hitzarben bat partetailioetza bat, hobeki e, egiteko Dominikideak auzapeza gurekin ze zenzu emaiten diouzzuk e, parteaiileza hori. Partai da ez zordi ematen dugun zentzua da konkritoki eh, oh, jeneko aspalditik eramaten dugun baten eh, Eskoale Prentsekin ah, ah, bako, Prentsa bakotxa bere hartu hartuz hori eramaten dugu, eh, behar hor da eta gure zentzua da badela biztan dena Euskarari buruz laguntza baten enekertzia eta Euskararen ezagutzia eh, zenta Euskarak eh, du importantzia badu Eskoalerrian eta esenpe Peren, eta gure komunikazio harluan da guk ba, baliatzen dugun hizkuntza bat. Eta hori ikusi dugularik, bazela xare hori tokien emana, ikusten ginoen zinez eskuala e komunikazioa harluan, bazirela bai prentsa idatzia, entzuna, telebista, webguneak eta da denak, eta ikusten dugu nahi ginoen susten gu horiek arri eskualari buruz, aspalditik eramaten den lan bat da edabideen aldetik, eskuala -skola eskuala edabideen aldetik, eta bertze urratxazen ere eskualari buruz pakto baten taubateneri izenpetzaile gara eskararen alde eta nahi ginuen bistan dena gauz gauzo hortan uğas berri batzuk eman eta ofizialki ezagutu esagutou de eramanen eraman den lan bat eta guko hortako izenpetu dugu gero ara gea gertzen gira le misiko gizela beanan pentsatzen dut bertsi erriko batzuk etorriko direla ta hirut espero dutana eta gero ikusten dugu ere Euskarak uh, goetzat bat du importentzia, baina uh, erritarren ere ikusten dugu eskola ahluan eta badela asko uh, eskaldun berri etortzen denak, eta Euskarak bat tokia biztan dena uh, eskolan, baina ere uh, gizarte osoan eta gizarte osoan osuan uh, prentsa, uh, prentsak bat uh, parte berezi bat duela eta uh, gauz hori behar dela ezagutu eta tokian eman. Hortako gira etorri uh, partai detzauntarat, uh, aspalditik egiten diren gauz batzuk bat bertzearen artean, hor zinez egizagutzea eta ofizialtasun bat ematea. Konkretukin hola gauzatuko da aurten? Horten, gauzatoko da, ara, badire da, iru uh, ekintza uh, ke, uh, tokian emanak direnak eta nun uh, partai datz hori tokian emana izanen dena. Gure aldetik da, biztan dena informazio guzi horiek ekartzia, Eriko Etxeren inguruan diena informazio guzi horiek ekartzia eta bereziki iru, part, iru uh, ekintza hori ediburuz. Uh, Lan bat edamatea, elgarrekin, eskuz esku edamatea, uh, komunikazioa ahloan, gu gure aldetik informazioa guziak ekarritz eta Uh, boste edabide eda horiek, Euskarazko edabide horiek beren aldetik gure partai detzortan sartuz eta beren komunikazioa arloan gauz hori zabalduz eta diakinez. Uh, boste edabideo eken artean, uh, garen nuke Euskar Herriko bistanle anit zonkituak direla, direztuki uh, garen nuke beren izkuntzarekin eta informazi hori zabaldua izanen dela. Hala. Eta gero, hortik partai detzori ofizialke ezagutzia eta edabide des goutier que va cela mistandena beren uh, berarek dit dit toutstein en sous les et la cour legoucierie et informationnaire Domenik ideartzen dugu, menaneo sandabaratz, erria aste kariaren zat, edabideak elkartearen parte bat da, erria, bosetai bat, eranen dugu. Zer ekartzen du lehenbiziko parte, parte ditza unek errikoetxe baten gani? Lehenik, ebe, indak bat emaiten du, erakutsiz, instituzio publiko bat izan ez errikoetxeak, eskoaraz arigiren edabideari buruz, atxikimendua eta ere ezagupena. Hori, importanta da, o, azken urte hauetan emeki emeki garatzen nahi da gure sarean boste da bidek bat akitania eskualdetik departamentutik da arteka publizitateak, eta importanta da, ere, ipar eskuali juntan hain mitzalaikiriko etxek ditu zen gertakariak eta gure pulizatezare hortan txarzea ezagupen bat emaiten maitu guk denek egiten dugun lanari. Mm -hmm. Beti lehen bat izan behar da, itxasu izan da lehena pixka bat izkuntz gutxituen aldeko hitzarmena Europarekin e, izen petzeko zuzenki. E, jantziak estatutik pastu gabe janen dugu, lehena izan da senpere... Olako partetaililetza baten plantan ezartzeko, bez eredu bat izaiten gaurkoa beste egiko ere gauza bera egiteko. Bai dudarik gabe beti berda da eeddo zuen gauzetan personaona bat edo talde bat edo elkarte bat lehen ekimen bat antulatzen duena, eta Herriko ber bergildutik doa, senperek gaur egin duena, Esperantza dugu, gukbostai Davidetan ali girenak, beste batzuek ere eginen dutela, eta errikoetxeak bereziki, gotiohak direnak, pentsatzen dute eskuali jatetan badira ere ausapez batzu erritiki heldu direnak, behar behar ez du teorieak berdin gure esarea baliatzen al, baina badira ere aleike handan bat, gotiohak, ekimenak iten duzenak, bai... Siberuan, Batxe, Nafaruan eta Lapurdin. Eta hori erdu gu ere, psikabat de jadar bat egiten, gu ere hor gira, guk ere zoen behi, zoen ekimenen pulizate xare oa, xarean, xaxen al zirezte gurekin. egiten duzunaren ilotik egia, erriko etxe batzua idirela behiketariekin eta gero behiak emaiten eh, dituztenak edo astekarian edo ihatietan, eta hor, oh, ze beste dimentsio bat hartzen du, holako ah, partaietza batekin eh, eskuararen gaiak ere? Bai, uste du, diferentea dela, hor, bai, zuek eskoli ratitek, bai nik ere hirria astekarian bat ditugu hirriko berri emaileak. Huliek, egia, beren hirriko berri horietan, sartzen duze, gertakari horiek aldiz hor maiala jondek egiten duen lan hori, haioz, bimarratu behar, eta hortarako bat badela boste da bidetan ardura hori hartua dena. Publizitateak eran nahi du, ba, irudin ere, a, Papezkoan bederen argi da, zuek ere mai uh, segipenan pasatzen duzue eta arzea kontratu batean izenpetzea mailaikin bosten da bidirentzat emaiten du indar bat. Ezta berdin berri mailileak bere begiaainitztzetan aipa hemen ekimenak usuaiki dira pixka bat gotxugak ekimen hori lehen le joan ezartzen da eta erakusten da ere heriko etxe hori gurekin parteide dela. Be, agian, himentik zomai demoraren buruan, beste berba bost hamabost irrikoetxekin, berri kimena eginen dugu, sinatu zitzarmen bat.